Välkomna till episod 4 av eh, 1-2-3-podcasten om och bestående av listor. Och det är jag som är Kent, helt enkelt. Eh, gäst eh, till den här eh, episoden är en eh, Star Wars-fantast och god vän. Danne, välkommen. Hej, hej. Jag tycker det den är rätt så roligt. Vi skulle göra den här egentligen som en andra... Eh, podcast. <laughs> ja, och så blir du sjuk. Ja. Och med tanke på att det är Star Wars så är det mm. väl nästan bäst att den börjar med episod 4 <laughs> ja. okay. Det slår ja. mig mm. då. Ja. Det, det, det är liksom en schysst grej. Eh, vi ska lista Star Wars men inte bara Star Wars eller Stjärnans krig som säger så. För det har studs och bluts och listats. Alltså det, är och... det går inte bara. Det är inte. Man måste bli smalare. Yeah. Och jag har valt att Uh, smala ner det till mm. toppen tre stars periferifigurer. Mm. Och periferifigurer menar sådana som syns lite grann, kanske eventuellt har en replik och inte har fått någon så här legendstatus. Mm. Som till exempel Boba Fett som mm. har, det, har två repliker i hela första trilogin. Ja, det är lite fler. Det är lite fel. okej okay, men... men ja, jag fattar vad För så tänkte jag också nämligen De får inte ha haft någon replik som är Alltså jag har skrivit så här, biroll, ja. Karaktär utan replik och direkt riktade mot huvudkaraktären. Ja okej okay. För det tycker jag är skyxt för men då har du Då exkluderar du ganska många ja. Darth Maul, Boba Fett För Boba Fett gör ändå en viss grej för hela storyn Han, ja. han liksom, han fixar Han sol och, och allt möjligt så de, de, mm. det funkar inte att ha med dem för mm. de är för stora i mm. det spannet. Ja, men precis så. Mm. Ja. ja, men då, då är bra. Star wars universum är eh, i brist på bättre ord gigafantisk. Mm. Det, det, ja, ja, det är... Riktoklöst. Det är ju tre gamla filmer. Mm. Tre mindre gamla. Mm. Där är nya på gång, sägs det. Mm. Där är... Klon var tecknade, serien mm. Där det är böcker, serietidningar och dataspel. Och det mesta är, är det mesta i kanon, eller är, är det mycket hittepå? på? Mm, alltså, så som jag har fattat det så är så ska det mesta vara i kanon. Även dataspelen. Jag har för mig att vissa av dem är. Mm. Alltså, grejen är att du, alltså, det, funkar, det funkar inte heller. Ja. Och. och, och äh, äh, äh, och liksom ha allt i kanon tror inte jag. Nej. För du måste ändå ha någon typ av, av fritt eh, vad säger man? författarskap och då kan du inte bara snöa in dig på det. Jag tror inte det håller för det, då Du har du inte fått ut någonting. Så ser jag tidningar och sånt om man vill läsa det. Är det så? Alltså, det, Karen är väl egentligen det som är godkänt av ja, precis. Lucas att ja, exakt. Det här är story ja, som hon säger Det här är vad exakt. som händer Jag vet inte när man gör, skickar man in till honom och frågar, ja, jag, jag skriver så här Om det finns någon Star med <laughs> någon case-stämning Ja, precis någon, liksom. Approved ja. Nej, jag eh, Innan vi går igång med lite listor eh, mm. så kan vi ändå ta någon, någon form av rankning ska, Vilken är din favorit alltså bästa Star film eller tv eller bok eller media? Uh. Alltså, fan, vad svårt. Alltså, jag, jag, jag älskar ju filmerna, det it Även de nya gamla filmerna. Okej. Okay. Jag kan till och med skräcka mig till att jag faktiskt tycker lite om George Robbins. Oj, ja, jag vet. Men det är bara för att han tillför också en grej. Och man får ändå se det som att, alltså, visst, George Lucas är kanske inte den bästa, eh, vad ska man säga? Snubben till att producera Star Wars-material för att mm. så som det känns nu så har köpt sig eller sånt så lite till djävulen för att få in så mycket cash som möjligt. Mm. Fint, må så vara. Men, men man får ändå se det som att första filmen, ja, där är han lite tvungen att rikta sig till småbarn. Ja, okay. För det är ändå för, för oss barn som, som Star Wars riktar sig till. Jag, jag tycker inte det. Gör du det. Nej, jag tycker inte det. Jag tycker att Star Wars det är en fantastisk sci fi saga mm som är matinéfilm ja, mm. det, det ska vara för hela familjen det ska vara ja, liksom att ja. Man kan sitta i soffan och kolla jo. och hålla föräldrarnas hand ja, okay, sant, eh, och lite det så, sant. det ska vara lite hemska grejer som händer, ja, det ska ja, det inte är bli för fjantigt så ja. att de vuxna sitter och tröttnar på det. Nej det är sant, men grejen är att alltså, under, under samma veva som man lanserar eh, Star Wars 1 då, för, första filmen mm. ja, <laughs> eh, första delen av hela sagan så, så lanserar han väl i princip också en jäkla liksom, leksaksserie. Mm. Och för att få in detta till, liksom, i huvudet på alla jäkla unga. Så behöver han någonting som går in på deras barna ja. Och då trycker vi in George Binks. För ja. är en jäkligt enkel liksom och, mm. och ja, Han är rolig och snubblar. alltså Det är så jävligt mycket slapstick. Ja. Och det är, barn gillar ju slapstick. Elaka ja. som de är. <laughs> de små monsterna. <laughs> min, jag tror min favorit... Grejer av, av Stars. Så, så, jag tror faktiskt att det är, för, alltså, det är första filmen, episod fyra. Fyra, ja. Mm. Mm. Det, det är den som. Ja, det, är som det lägger ju ribban riktigt rejält för, för resten av filmen. Mm. Du har liksom, du har bondpojken som är. Så järe frustrerad. Han kommer inte från sin Uncle Owen och äntbror mm. och han vill ju bara. Liksom lämna planeten och så mm. får han inte för att han känner ändå någon typ av att vara för dem och hjälpa dem och liksom frodas och sådär. Eh, och så, så händer allt det här Det här mm. så Han blir tvungen och likförbaskat be att bege sig därifrån. En pojke blir en man helt plötsligt. Mm. Det är ju en jävla alltså, det, är en jäkla... det, det är en klassisk fantasy är Ja, klassisk ger Jag litet litet det här med att möta sitt öde. Ja, och och sånt. Man har ju sett det ganska många gånger innan. Ja, och Men många gånger snyggt. efter. Ja, precis. Men det är snyggt invävt, mm. Antingen så jäkla... Eh, ja. För min del så tycker jag det är fruktansvärt alltså snyggt invävt. Mm. De flesta brukar säga att eh, eh, film 5 är den bästa filmen. Empire Strikes Back. Okay. Men ja, det är ju för att han, är eh, vad heter han, den reprisören. Ah Jag kommer inte ihåg det Ja, vi kommer Strunt samma. precis, ja, mm. vi kommer ut på det så. just för att han, det är han som har skrivit liksom där bakom och det kan jag köpa för att det är någon mina favoriter. Och den är, den är det, det är där du har, det är här du har den episka grejen också Luk när han luk att Darth Vader är hans fäst. Ja, precis. Det är ju det går idag. Mm. Jag tänker jag riktigt alltså jag kan nog få gås ut nu bara <laughs> tänka på för det är så jädralladdat. laddat. Mm. Tänk allting. Alltså tänk allting du, du kämpar mot. Och, och så bara får du det på att det är din pappa som gör allt det här undan i hela äkla galaxen. Och vad gör det dig liksom? Ja, precis. Ja, exakt. För helt plötsligt så blir det ju ändå någon typ av kanske underhuggare och för det undan. Tänk när du går i kluget så alla bara pekar och kollar där. Där Darth ja. Vader's grabb Det fanns ju inte Jedi Så han, han blev inte utpäckad alltså. det, ja. det är helt galet alltså, Vad är det enligt dig som gör Star Wars så stort Som det faktiskt är um. men Kanske lite som du var inne på innan Att det, är, det riktar sig till, till Alla du har Du har romantiken Eh, mellan eh, Leia och Han Solo. Mm. Du har humor mellan c och R2-D2 och mm. Chewbacca och Han Solo till exempel. George mm. eh, Binks som vi, vi vill trycka in dem. Eh, du har det dramatiska mörket mellan Luke, Chisan och Darth Vader till mm. exempel. Eh, du har även kärleken mellan Darth Vader och Luke för det det, det man, kan, man kan liksom alltid nästan se på det Darth Vader, han, han känner av Luke hela tiden ja. och han vill träffa honom ja. kanske inte just för att förgöra honom men för att det kanske är... han, har, han har ju en en jäkla dragningskraft eller mm. de har dragningskraft till varandra och det kan vara just det bandet far och, och så. Ja, kan jag tänka jag, jag håller med fullkomligt till det du säger just att du har de här relationerna yeah. och det är det som gör yeah. Star så starkt någonting som jag också har tänkt på eh, det är just det här att det har lagts ner så oerhört mycket arbete mm. på minsta lilla karaktär och mm. fordon. Mm. Alltså mm. du kan ju stå sett gå ut på det här och hitta livshistorien om vilken karaktär som helst mm. som syns i någon serie eller film eller datorspel. Absolut. Och alla, det verkar som att alla har ett innan filma under tiden filmerna, efter. Ja det är ju varit och... ett jäkla dokumenterande liksom. ja. Och jag, jag förmodligen har det inte varit från början med tanke på att man har hört att när de har den här äh, scenen i, i bazar, eller vad heter den, den här baren mm. i, bör, i, i första filmen mm. i mm. episode 4 mm. att specialeffects-teamet gjorde som och, och George Lucas mm. kom ner och sa nej, det är inte galet nog Nej, precis Utan först kom maskerna och sen så yeah. hade det byggts på efterhand yeah, yeah. Och det är ändå någonting som, nu är jag inte en jätte -tricky. Men jag har ändå ja. sett väldigt mycket Star Trek. Mm. Men där känns det väldigt mycket som att... Vi behöver en ny den denna veckan. Ja. Vi limmar på en näsa upp och ner och målar dig blå. Och så får du ha lite glittrig dräkt på dig. Ja, okay. Och sen så är du borta nästa och så har vi mm. flygit vidare. Och där finns liksom inte... Letar man liksom... Ja, den här blåa snubben som dök upp i, den, i det avsnittet... Ja. Var kommer han ifrån? Vad är kulturen där? Vad gjorde han innan Star Trek Men, kom, men, liksom? men sen har jag. Det kan vara inte konstigt egentligen För att du, du, du jämför Star Trek med Star Wars Star Trek som en tv-serie ja. Som har spunnit över sådana jäkla många år ja. Och tänk, varje avsnitt Ska ja. man liksom skriva manus och Ska hitta nya dräkter, nya så Skepp, allting har, ja, det, är det blir helt det, helt annan, det är helt vi måste svår. Vi måste recycla på något mm. sätt Star Wars här, då hade Lucas... Han hade sin vision då. I men jag, jag, jag kan göra mina filmer på de, fyra, eh, på de tre sista eh, episoderna. Ja, ja. Är det tre, nej, inte tre sista. Ja, det var ju 789 hade han... 4, 5, ja, men han hade ju planerat 789 också. Ja, precis. Mm. Men han kunde bara göra filmer på 4, 5, 6. Nej. För han anser att tekniken finns inte. Nej, precis. Nej. Men, ja, och när det väl sen blir det dags att göra en tv-serie eller en tecknad-serie då har mm. mm. framstått redan det här ja, etablerade ja, ja. universet. Prec precis, som man precis. Ja, då är det inte så jäkla svårt. Mm. Ska vi gå in på listan? Åh, oh, helskott. Ja, okay. jag är Vem har du på tredje plats av Star Wars periferifigurer? Eh, <hör> alltså, för så började jag tänka om jag skulle ta just... I och med att det fick, det fick spänna sig över... Allting som hade med Star Wars. Ja. Mm. Så först var jag lite inne på om jag skulle ta eh, listan ut efter mina eh, Star wars I och med att jag samlar på dem. Vintage, eh, de gamla. Mm. Ehm, så, så tänkte jag att nej, det gör jag nog inte. För att alla de har ändå en givet roll i just lekandet. Mm. Man vet vem Pruneface är. Man vet vem eh, Regis är och alla möjliga. Så att nej, jag tar filmerna istället. Mm. Och då på, på tredje plats så kommer Forlunet. Eller fyra lom, fyra lom, förlom. Uh -huh. ut. Du, du vet jag inte vem det är. Nej. Du får beskriva honom lite grann Ja precis. En... Det är en eh, protokoll droid. Ah. som om man tänker sig att han har underkropp eller så alltså hela kroppen precis som c till po Fast huvudet är som en eh... Som en typ flyga det konceptögon nästan. Var i filmerna såg man honom? Han är ju en av de eh, Bounty Hunters. Jaja. Som står och pratar med Darth Vader. Eller Darth Vader vill ju han skicka ut dem. Vet, det är väldigt roligt. Min tredje plats är också en av de Bounty Hunters. Det är det? Ja. Vilken är det? Min plats är eh, Bosk. <laughs> eh, det är nog eh, Star Wars trilogins eller... <laughs> Star mest berömda tår. Ja, precis. Ja, just det, det, var, det var det första jag såg. Det är ja, som, ja, ja. som hänger ner Ja men det är där. Och, ja, och så tittar den här och ja. upp hon Och så står och så han där och, står och väser. Och och mm. det, nej, jag läser lite grann på om honom. Mm, okay. eh, bosk betyder sluka sitt byte. Ah. Det är lite tufft tycker jag. Ah. Plus också att han har varit med och eh, hjälpt Bobafett när han var tonåring yeah. och tränat upp honom. Yeah. Man tycker liksom att. Och Bosk tar även död på Boba Fett. Ja, nu är yeah. han dödad av honom på tatuering. Jag har inte läst det själv, men jag har läst kan. om. Orn... Ja, ja, här får han trilagen ner i den här äh, köttkvarnsmasken Boba Fett. Ja, Jag är Salaka. Ja, ja förstår du vet, man, vi vet ju inte egentligen vad fan som händer där. Boba Fett är ju Boba Fett. Ja. En, en kultfigur. Så att han klarar sig. Precis. I sista ögonblik. Exakt. Mm. Så är det ju. Han skjuter sig där från något. Och... Mm. <laughs> Någonting sånt. Mm, okay. och, och även eh, Bosk. Eh, alltså han, han har ju jobbat jättemycket med Boba Fett. Mm. Eh, men lik för så har de ändå blivit någon typ av fiende ja så, så de slår smutvara och mm. sen i vissa vad ska man säga så jobbar de tillsammans. Ja, tillsammans liksom ja precis nej exakt exakt men eh. berätta mer om det här för eller vad heter den för ludd och så enkelt det är en det är en protokolldrag för insektoider så de som de som inte är humanoider, mm. som har sina språk. Mm. De, de, de har typ ignorerat eller blivit programmerat till att inte bry sig om och så, så har de programmerat Forlum till att förstå insektoider då istället är cool. som de här som flyger runt på i, i andra filmen, vad heter han? Vato, och sånt tror jag heter han är ju en typisk insektoid och okay. de, de har de här stora fula typ skäggtesarna som mm. hänger ner då kan man undra, varför var han där när han var på jakt efter Millennium Falcon? När då? Eh... Om han var en av dem... Eh... Jo, för, jo, precis. För Forlum har eh, han programmerat, han raderat sitt, sitt program. Jaha. Och skrivit över sitt han program. Han hackade sig själv. Precis. Det är, badass. Det, det är, en, det är en ganska badass. Och tydligen så är det ganska vanligt i Star Wars eh, <laughs> sammanhanget man gör så. För han ville någonting annat och slå sig in på brottets barn ja så ja, hoppstick hackar sig själv. Ja precis. Och just för att han är så jäkla så jävla skum Jag vet mm. när jag var liten så alltså, alltså jag fattade inte riktigt. Jag tyckte han var så jävla ja, men det, han, så han såg, han, såg, han såg ut som en grön C3PO med ett flygande flyg på. Ja, precis. Exakt. Det fast som är metallisk. Mm, alltså. Ja så klart. Jo. Ja. Var ah, cool. var du på din andra plats? På min andra plats mm. har jag Yt eller en droid. Oj. Ja. IG88. IG88? Eller om man ska vara riktigt petig så heter han IG88B. Okej. Okay. Så den här killen är också en av Bouncehands. Jag sänder igen honom. Det eh. här ser ut som att han har en thermos som huvud. <laughs> ja, precis. Ja. Han är hon kommer kom ursprungligen från eh, ett designteam som heter Plut. De okay. heter Plut Droider. Som är då alltså mördardroider för olika ja, raser. Och, och den, de, de hade sånt problem med plut designteamet teamet För att de här droiderna kom alltid på att shit, Vi är ju avsmäktiga. Så vi mördar alla. Varje gång typ. Så då gör de så att då, då kodar de om dem. Mm. Gång efter gång efter gång. Och så kommer det upp det här där IG-serien som är baserad på ig 100 kommer du ihåg i vad är det, det är andra filmen så är det de här Droiden som har sån Long bow med lila sken. Alltså andra filmen av? Ja, ja, ja precis. Ja. Och så Luke smäcker, nej, Anakin smärt av ett huvud på en av dem. Och så Den fortsätter, han gå på. Ja, det är inte så... de. Roger Roger. Nej, inte på trot. Nej, de nej skitrå. Skitrå. Eh, nej, de var större okay. och mer så här vakt liksom yeah. centuries. Ja, ja, nå så bullar och nej inte, nej inte. de heller. Nej. nej. Inte de heller. nej inte de heller. <laughs> jag jag inga jag är väldigt länge sen jag såg dem förra. Ja, precis, jag... det... men de alltså de har att... de har käppar på sig. Okej. Okay. Lite nej. lite lila gröna. Jag minns inte riktigt. Ja, ni Närmare som att sätter ner vet precis vad foten. Eh, de, de ig G88 är baserade på dem i alla fall. Ja, okej. Okay. Och så är det så här att IG-88 Han eh, kom också på det här Att shit, jag är övermäktig Så jag dödar alla Och gör det Och sen så eh, kopierar han sig själv Till tre stycken andra IG-enheter så. så då blir det IGA, IGB, IGC IGD Och IGB har IGA skickat ut i världen för att hålla någon form av täckmantel. Okay. För deras, deras plan är att utplåna allting som är humanoid. Det är helt galet. Alltså? Och hur mycket screen-tid fick han i filmen. Ja, precis. Det är noll det är någon sekund bara. sekund ja, han står där och rycker på huvudet. <snivit> ja, precis. Och ungarna sitter där hemma och vet har ingen aning om att shit, den där snubben är bara där som täckman. Ja, ja, egentligen så vill han och hans tre kopior förstöra hela världen. Precis. precis. Det, det är det som gör ja, Star mm. Underbart. Min, min andra plats går lite ifrån din... Uh, din benämning där på liksom att man inte får tilltala huvudrollerna med detsamma. Ja, okay. mm. Min andra plats är Bibfortuna. Bibfortuna är en Twi'lek. Det är den här som har, rasen som är väldigt humanoid har två stycken huvudtentakler. Mm. Och det är han som är Jabba's majordomo, eller av överste slad. Ja. Uh. Den typ fegas. Det är genom hela, jävla, jag vet inte vad. Jag tycker han är kul. Alltså han är men Jag är så jävla Och så jävla luttrar ja, ja, och, ja, ja, är han. Ja, håller Förlåt. Han som jag är på att det är, det är han som hatar Jabba mest. Ja. I hela mm. hans värld. Liksom. Och, och okay. efter Jabbas död så var det han som tog över hela imperiet. Hey. Sweet. Eller hela, inte hela imperiet, nej, utan nej, hela nej. Jabba's, yeah, Jabba's imperium. Yeah. Han som steppet på att mm. tag om det. <laughs> Underdog-effekten. Alltså. Ja. En sak som jag tycker är oerhört lustig med, med just Twi'leks. Mm. För när man då har läst... Man har sett, man har sett filmerna, man har läst lite serier och, mm. och kollat mycket. hans Star Wars, film, alltså tecken, alltså, fanart och allting mm. sånt. Så Twi'lek men... Mm. Är Klädda, mm. eh, falska jävlar, mm. ofta är slämmiga och och så här. Ake. Mm. Ja. Och twilek tschejer är alltid dansande mm. slavinnor mm. <laughs> ja. och slags nätgrit. Och sådana här välsabrät, det finns. Hur kan den här rasen överleva? Alltså, det, är just... ja, men det, är väl, det känns lite som att de är. De är någon typ. Eh, Rövar och banditer personifierade. Eller så här skugggångar personifierade lite grann. Mm. Att de håller sig alltid i bakgrunden. Jajaja. för Allting. Eh, och kvinnorna är lite så här att eh, Nämen, vi förför dem medan vi snår deras pengar från fickorna. Inte okay. så där kan jag tänka. Lite så vad ja, ska så, säga. För, för, för, så, jag säga. Jag tror att det är en, en, en rad som har blivit väldigt förslavad. Och, och så här genom tiderna. Och har mm. väl inte riktigt en egen planet heller längre. Har jag för mig, ja, jag kan säga det på raka. Ja, det är mulligt. Men just det, det är liksom, att twilight-kvinnor är alltid dansarskor, slavinnor, mm. mm. tvingade till underkastelse på något sätt och mm. uh, twilight män är alltid mm. slibbiga. Jag tyckte mm. det var oerhört lustig. Um, knöliga freaks. Jo, ja, precis. de här, kvinnorna är också väldigt färgglada. De har alltid mm. lila, gröna, yeah. orangea. Yeah. Och... Um, Röda och allt möjligt. Mm. Jag har inte sett så många olika färger på männen. Nej. Grå, grå, alltså så här, vitgråa eller gröna. Yeah. Så vet jag alltså, det, Vi behöver egentligen ingen förklaring för förklaringen. Även också. Det ja, är rymdvårdelser. Det är genetiken som går, äh, ja. Färgkodningen i komvisonerna går om i kontakt ja, med könet. Och jadda, jadda, jadda. <skratt> ja. Ja, de kommer från den, den delen av stan. <skratt> ja, precis. Downtown. Det är verkligen. Twilight City. <skratt> På den ja. första som har det. där. Där har jag faktiskt bosk. Har du bosk? Den ja. första platsen. Ja, jag tycker han är så jävla... tre stycken ja, nu. Ja, jag kan inte rå för det för jag tänkte inte far så någonting. Det blev en skittråkig lista. Men eh, alltså nej, det blir de. För det är de som jag har så mycket tankar om. Eh, just från det att jag var ung, alltså när jag var liten och så innan. Mm. Och, och, och plus nu när jag är lite äldre då, eh, och tittar tillbaks. Men det är väl mest det, rent estetiskt. tycker jag är jävla häftigt. Jag tycker om det här eh, mekaniska med IG-88. Jag tycker om det mekaniska slash eh, eh, liksom insektuida med Forlum då. Och så, så gillar jag Bosk just för att han är så jävla badass. Mm. För man, om man tänker på det han är fan lite mer badass än vad Boba Fett är. Yeah. Trots allt. Yeah, Boba Fett är större, ja visst, absolut. Men, han, men, men Bosk är ändå liksom det är ingen pardon när det gäller det här. Nej. Det känns lite som att, som att Boba Fett ändå skulle ha någon typ av eh, liksom känslor, förståelse. För han är ändå eh, liksom eh, Django Fetts eh, lilla son. Och Django ja. Fett var ändå, verkar ändå vara liksom en man med huvudet på rätt Någon ställe. form av moral. Ja, precis, precis. Bosk har inte det. Nej, han är ödla. Bosk är den, han, han, ja precis, han är ödla. Alltså han... Eh, det han har gjort är att specialisera sig på att mörda och flå hookies. Och hookies flår man liksom inte. Det är de som sliter armarna av alla andra. Mm. Men boss kommer där och bara smaka jävla och så så flår han de jävlarna. Varför flår man en får Pelsarna inte. är väldigt. Uh... Först har jag aldrig sett en, en uh, Trandosh med en pels. Ja, de säljer kanske då. Ja, okay. ja, kan, det är, kan, det är det. ju faktiskt lite badast att alltså komma gående i centrala galaxen där oj vilken <skratt> snygg päls du har kolla mitt päls, min, min, min tack, höfte. det är en wookie. <skratt> ja. Ja, det är det man ska köpa till fri. Ja. Wookiepäls. Wookie och så lägger du in det där lätet i en bild. Då säkert talar en vad Nej, nej, det är inte. Ja, hjärnan de sätter sig och reser sig. Ja, det har varit jävligt Hur tror du ändå liksom, att många är så här, Sith-fanatiker, mm. äh, lite grann. ja mm. oh, the mm. dark side och det är häftigt och we have mm. cookies och allt möjligt. Mm. Äh, och många är så här, äh, Jedi, fantastiskt. Mm. Liksom, mm. Hela den grejen har det goda mm. och inte helt sig och aldrig anfalla anfallet och bara parera och liknande. Mm. Mm. Och du precis som många andra också lägger dig i mittenfallen. Mm. Du är liksom, du lägger dig bland de alltså dras till de mm. rollerna som är underdogs som är själv, alltså solojägare mm. mm. faktiskt. Alltså, alltså, solojägare. Vi... Jo men det är de men definitivt hade vi fått ha hade vi fått sätta en topp 3-lista med huvudroller så hade ju sol solo suttit jäkligt högt upp alltså. Ja, jag tror det. Han är alltså, han är ändå det den liksom coolaste av dem alla här kan jag tycka Faktiskt. Eh, hela min spel och alltså allting han gör är bara så jävla för till och med när han är som fulast när han springer efter typ 20 stormtroopers och, mm. de, och han springer in i, i en bakfälla mm. står han där, ah, skriker så, är han är så jävla fylld men det är så jävla Cool. Den fil det, ah, det ja. filaste ändå är hela filmserien. Mm. Det är Luke Skywalker när han får reda på ett, äh, Darth Vader i hans fassa ja, det, ja, det, det, det nästan minen. så det förstör hela scenen. Det är de, de, ja, de lägsta munhjeparna någonstans. Du ja. vet att ja. min första plats ja, den är rätt så otippad. men min, min första plats av P.V. Är Admiral Akbar. <laughs> det är det. Alltså du har en guldfisk i mysdress <laughs> det, alltså, det, är så, det är bara så himla skönt på Fast guldfisk, sätt. då har du kollat för mycket färmliga de... Nej okej, okay, inte med guldfisk Men, men bläckfisk ja, Bläckfisk i my, mysdress ja. och, och just Alltså det här mest klassiska It's a trap Ja han säger ju massa mer igen. Han gör ju ordet yeah, yeah, vänster, ja, precis. under anfallet mot, mot dödsförhållande i, är... i, i episode 6. Eh, ja, precis. Men eh, det är ju snart, it's a liksom, här men, det. Gre Grejen är att jag tror, jag tror att eh, för, för han tenderar lite att slå till det här sjömanshållet. Han är ju kapten. Ja. Och han är ju en riktig kapten. Med. Det enda som fattas det är kaptenmussan och, alltså, och pipan. Kap hade kaptenmussan och pipan vatten ja. så hade är blivit för löjligt. Ja, självklart, självklart. Men det är ändå liksom Ska man sätta Men, en, en liksom typråd på honom så är det en kapten. Det är ja. en sjöman. Ja visst. Det är, liksom, det är bara tatuering så fattas mössen och, och, och pipa kan jag tycka. Mm. För det är, han, han ger ändå och, Ja, Han är kul. Cool. han ja, är en bra ätta jag, eh, jag läste ju lite grann på om honom också. Just den här ja. rasen Mon Calamari. Mm. Calamari. Ja precis. det är bara, mm. Ja okej. Okay. Eh, S ja, hans förnamn är Gjall. Gjall. Okay. Ja, han, han har ett förnamn. Självklart, han har ett förnamn. Gjall Akbar. Um, och uh, han var tidigare en slav under Grand Moff Tarkin. Oj, som också är en riktig badass Ja, yeah, det en uh, Han är väl den enda som, alltså, som snäser som... av Vader och kommer Ja, yeah, precis. Där. precis. Um, och han också varit fånglad Boba Fett en gång, han lyckades med att ta sig undan. den. Yes, mm. Så, och han ledde, rebellerna var kommander eller kapten för den största flottan okay. de hade. Så han var liksom inte bara den här bläddfisken, mystress som i grunden och liksom är Det är nästan en diskodress. Men han, ja, han det är det är tuff. Ja, jag, jag håller med. Han är riktigt folk. Och eh, efter eh, allting var frid och frid så stod det faktiskt eh, när jag läste på om honom att eh, han satt sig ner och skrev sina memoarer. <laughs> det tycker jag är som schysst efter det ja, stod jag. Ja, exakt. Var, för, för, vad skulle han annars göra? Ja, Han har varit med på våra största äventyr. Han har lärt ja, en flotta exakt, för att exakt. starta ett ont imperium. Det är klart att han skrev sina memorer. Men man hade inte läst den bok. Nej, nej, precis. Han tar sin, ö, sin pipa och sätter bara. Det <laughs> är <Ja>. lite gandalförd. <laughs> Nej. Nej, eh, nej, nej Kan jag gå gå där lite grann. Egentligen är det här eh, Yesterdays News Men det är det första eh, Poddavsnittet jag har gjort Som handlar om Star Wars mm. Och det är just det här med att Disney köpte mm. Star wars rättigheter. Mm. Vad tror du om det? Alltså, alltså Disney har ju gjort så jäkla mycket bra Och så jäkla mycket skit Så att det är jag vet faktiskt inte. Först när jag hörde det så tänkte jag vad fasen. Vi mm. kan inte... Jag blev lite så rädd att det skulle bli alltså, förlöjligast på något sätt. Men sen å andra sidan de har släppt en del liksom, filmer som har riktat mm. sig till mitt förvuxen. Parents of the Caribbean ja, är ju matineefilmer. Ja, exakt, exakt. Sen samtidigt så tänkte jag också mm. på att jag drömde till eh, superhjältefilmer. Marvel. Mm. För när Marvel började släppa filmer mm. Då var det liksom blev det bra eller blev det en kalkon mm. Mm. Alltså just som eh, När eh, Fantastiska fyran blev ju mm. löjlig Och mm. uppföljaren blev ännu löjligare mm. Spinner man en trevlig löjlig Daredevil blev löjligt. Sen bara det var det de som lyckades mm. eh, Men sen efter Disney köpte Rättigheterna av Marvel mm. Så har det bara pumpat ut ja. var inte lysande filmer varje Nej, gång Nej men, men fanns mycket men, bättre bra mycket bättre, ja, ja, starkt underhållningsvärlden. Ja, det jag med. Så sen Disney fick tag om det så mm. har det bara blivit mm. bättre och bättre och bättre. Ja. Och jag tror faktiskt att sköts det på rätt sätt så tror jag faktiskt att Disney kan ha ett bra mycket bättre ja, än så... George Lucas någonsin hade. Ja, det gjort, tror jag. ja, men det kan jag nog också sträcka mig. hittar de rätt liksom, barn och författare. Så absolut, då mm. kan de roa ro hem det. Men eh, vad, vad tror du framtiden blir? Och tror du de satsar på de... de sedan länge ihopadrömde av George Lucas episode 789 att Luke eh, startar sin Jedi-akademi och sedan går över till den mörka sidan för att gå tillbaka igen och kejsans um... klonar. Eller tror du att de satsar på periferirollerna? Alltså saker som händer vid sidan om. Uh, vad bra fråga. Alltså, ja, fan, det är en riktigt bra fråga. Vad hade du velat se? Jag hade nog velat se uh, Luke med... Uh... Eh, vad heter det, Jedi eh, Jedi-skolan och eh, han och Leias eh, yeah. söner eller tvillingar som yeah. blev Jedi-skolan yeah, tror du Mark Hamill är så på att sin roll? det hade varit jävligt roligt alltså, jag har bara sett, alltså det jag har sett efter Star Wars med Mark Hamill har ju varit Hej, kom hjälp mig. Mm. Men det hade ändå han, varit han, han har ju mest gjort röster till tecknade filmer. Ja, precis, precis. Men han har gjort några filmer efter det. Men uh, han var skok i någon uh, Hamilton-film. Mm -hmm. Med Peter Stormare. Och sen så var jag med i Jane's Silent Bob Strikes Back. Ja, han det? <laughs> ja. ja, han har ju en cameo. Så han spelar ju sig själv. Men så har han en roll då, som någon någon jävla superskokare så jävla tramsigt. Jag älskar Jensen bara ah, så jag sitter och jävla hela tiden. Men själva rollen där är ju bara skit. Men där är det jättemycket Star Wars referenser hela tiden. Ja okay, blir ganska Det men, men nej fan, han hade kanske liksom... Men, men de andra jävlar, hade då. inte kunnat funka. Alltså Harrison Ford och Carrie Fisher hade aldrig någonsin kunnat köra på sina roller igen. Nej, nah, inte Carrie Fisher i alla fall. Nej. Harrison Ford hade nog kunnat, tror du inte det? Tänk en gammal rostig jävla hans. Ja, alltså, då ska de göra honom Ja, bäderbyten. precis. Jo, men det får du göra, mm. ju vara ja. ja, kanske. Och Mark Hamill med, tänk er nog hur mycket han har gjort. Alltså, han måste ju också vara helt förstörd i huvudet. Mm. Allt han har varit med om. <laughs> ja. Alltså, ja ja Jag tror nog att det skulle kunna funka. Jag gillar ju när Star Wars är mörkt. När det är dystert. Jag gillar ju trean. Jag, jag, jag, jag tycker det är jäkligt häftigt att få se den här förvandlingen som Anakin gör. Mm. Från att vara liksom, eh, relativt... Vad heter det? godi good Two-shoes. är ja, bara tidig. lite och Ja, sådär. precis. Eh, han är ju så jävla lik... Eh, Obi-Wan. Så som Obi-Wan var mot Qui-Gon ja. För det, det, han är ju också lite sådär stödde, kaxig lite så. Mm. Men sen och se ser den transformeringen till att, till att faktiskt gå över till den mörka sidan och man ser det på hela hans kroppsspråk hur, hur hans eh, helt plötsligt så hänger hans hår lite ner för ögonen ibland och hans ögon är helt han ser helt sönder sypen ut. Mm. Liksom. Det tycker jag är fett. Jag tycker det är häftigt för det är det är som det är klar djup till Darth Vader. Ja, för Darth Vader, alltså visst han är ändå en av galaxens absolut mäktigaste män då i i 4 5 och 6:an. Men han mm. så jädra ond det han nog inte trots allt. Alltså han han dödade ju faktiskt en hel galax med småbarn. Ja, men det gör han i trean. När han är Anakin fortfarande. Ja. För han har inte blivit Darth Vader då. Men, äh, där, Jag är, där, är är hela, där är ju hela storyn med, med Darth Vaders hemliga lärjunga också. Starkiller. Mm, ja, just det. Som, äh, som är spelarna. Ja, det är en äh, serieting där. också. Jaha, okay. äh, och det är ju... Starkiller blir ju sedan den som startar hela rebellernas äh, of, möjlighet. Han, han var ju en, en supermäktig Uh, Darth Vader dödade hela hans familj. Han kommer yeah. och så här. Han handlar om kraften. Yeah. Dödade hela hans familj hela hans by. Yeah. Allting. Yeah. Och plocka den här ungen. Och han blir uppfostrad av en droid som kan ta hologram av vem som helst. Som hela, är primärt, hela tiden försöker döda honom. Mm, okay. Så att han liksom, efter han har fått det träning så att han liksom mm, kan. Mm, mm. Så den här droiden följer efter honom hela tiden. Okej. Okay. Och uh... Sen blir han då mer och mer yeah. mäktig Och yeah. så får han då som liksom, Men han är ju trogen Darth Vader för han tror att det är hans. Yeah, men han är ju tydligen jättemyktig och kan flytta Star Destroyers med kraften och liknande. Oh shit. Men så blir ju just det här att han vänder sig mot Vader. Yeah. Och för att han har vänner i yeah, den här yeah, lilla lilla som snackar om att bli rebeller en dag. Yeah. Och då tycker Vader att han har ju inte lust kors. Ja, precis. Så, sen, ja, det visste faktiskt mm. då så, Nej men den serien har jag läst Och den är på. Men jag tror det är också det som är Basen till ett av äh, Dataspelen ja, för... Jag kommer inte ha vilket det är Jag får ju igen Starkiller mm. Och det är hans familjevapen som blev Rebellernas äh, ja. symbol så. Eller jag för... oh, men inte Vänta, skulle inte Luke heta Starkiller först? Att han skulle heta Luke Starkiller Men sen så tyckte någon, om det var George Lucas själv eller om det var någon annan. Det är ju inget riktigt hjältedamn. Nej, precis. För jag menar, man vill ju inte ha en killer som hjälte. Nej. Man vill ju ha en Skywalker såklart. Ja. För det är ju mycket te, alltså, vad heter det? Texas Ranger Walker. Ja, det är ju en legend. Exakt. Han, ja, han vandrar i skit. Ja, precis. Ja, det är ju faktiskt häftigt Och det är just det här också som som med, det som ligger i, i namnet Han Solo. Jag medfattar mm. att han är en ensamberg. Ja, precis. precis. Jag hörde på radion att... att... Chewbacca då? Ja, Chewbacca. Jag, hörde, jag hörde faktiskt på radion häromveckan att eh, en, eh, <skratt> en, bra, eh, en bra gammal översättning i svensk text ja. på Chewbacca. Tugbacca. Ja, jag vet. Det så jävla. Jag, jag har den ljudboken hemma. Tyvärr ja. har inte bandet med ljudboken. Jag har köpt det till min grabbält då. Eh, och det står verkligen Tugbacca. Och det är... Äh, alltså... Ja. är kanske svårt för ett barn att uttala. Nej. <laughs> Nej, det köper vi om. <laughs> barn kan googla ur sig vad fan som helst. Ja. Det kan de göra med Chewbacca också. Ja, jag, jag tycker att vi har ändå behandlat rätt så mycket här. Har vi inte mer? Nej, jag tror att... Det... Jo... <laughs> Ja, vi kan kanske sitta och prata mer, men jag tror att liksom det kommer att bli väldigt mycket nonsens. Så för att hålla formen på den här podcasten så tänkte jag att vi, vi får väl avrunda här. Lov, eh, lovar att lägga in en sån... Eh, nu när vi avslutar. Eh, nej, det tänker jag inte göra, men det blev den lilla sekunden som du fick där. Eh, tips, <tips> tipsa gärna om eh, topp tre-listor på min... Eh, på min mail, info at kentjonsen.se Man kan också hitta min blogg på www.kentjonsen.se Det är k-e-n-t-j-o-h-n-s-e-n -E Annars hittar ni mig på Twitter, på snabblad Kintand Man hittar du på Twitter med? Ja, det hittar man på Twitter med. Pappa Piraten, Pappa Piraten heter du, ja. Väldigt mycket på Twitter. Ja. Säga. Svara ja. alltid. Nästan. Ja. Ja, men genom äh... ja, att skicka pengar så går det <laughs> Okej. Tack så mycket Darren för att du var med. Tack fint. Och, och kraften var med. Dig. Ja, det är samma. <laughs> <skratt>